Basi karibu katika maubiri, mbada ya leo, leo jumapili nne februari makafumbina moja, e, tutajifunza somo lenye kituwa kifuatacho, kituwa iki hapa. Kanisa litanya kuliwa, baada ya kuu kabra ya gathabu ya mungu. ni kichwa kile kidogo. Kanisa litanyakuliwa baada ya zikikuu kabla ya ghadhabu ya Mungu. E, somo hili ni somo la linaokea katika masomo tenaa unabii wa Kibiblia. Biblia, e, biblia imekuwa inaongelea sehemu kubwa inaongelea mambo ya yalipita na mambo yapo. E usifanye hiki usifanye mambo ya yanaendelea kila siku. Lakini kuna sehemu ya maandiko kubwa ya maandiko ya Biblia na inaongelea mambo ya baadaye. Wewe inaitwa Eh, unabiwa kibibriya au Bible prophets Paruwa ya, ki, ya King James Ya Kiingereza kwa fana eh, Wiki tatu zizo pita mfurizo Tulijifunza somo nalo la unabi unabi Nilikuwa nimetamani sana Tutoke katika ya mamonajua kukweli Tunaitaji vitu vingi sana kwenye mwemaisha yetu Kiroho tunaitaji tuwe, tuwe na mizani ya kiroho Tuweze kujua mambo ya ushindi dhindi ya dhami Tujue mambo ya okovu Tujue mambo ya jayo eh, Tujue hata baraka za mungu Mambo ya ni tuwe na mchanga njiko masomo haya Lagini Mazomu kinabii kwanza mengi ya mepotosho eh, Na Kwa sababu wiki tatu zirizo pita Huni utangulizi tu eh, Tutokijo kunimandiko mengi sana eh, Kwa sababu wiki tatu zirizo pita Tuwa mambo ya kinabiri nabiri, Lakini ya iliishia katika muktadha wa Wa, wa mambo ya anasema tuliona ni mambo ya likuwa na husu eh, Kuzitambua ishara na majira haya Nyakati hizi Lakini nyakati hizi Haziishi nyakati hizi nyaka, Izo ishara na, na nyakati hizi Ano kristo kwamba utakapo wana mambo haya Naona magojo, naona vitu, naona vitu kama igu Ujue sasa kuna kitu kinakuja kikubwa Sasa nikaona wapana Hii mizuri tuishie kutambua majira na nyakati hizi tusijue sasa hizi nyakati zinatupeleka mbele wapi nikaona sasa ile somo lakini na bibi tulai kulikusa na tusha sema kwamba kimini fulani tulokuja kufundisha kitabu chote cha eh, cha ufunuo ambacho ni ni sura 22 zenye mambo ya nyakati za mwisho tupo eh <laughs> somo la mambo ya nyakati za mwisho halifundishwa katika makanisa leo hii watu wanataka kuishi kana kwamba watayishi hapa milele Eh kana kwamba wataishi kama hapa wanataka baraka zinazoishi hapa wanataka kile kitu cha hapa hapa ndio ni vizuri wanataka tuishi vizuri hata sasa lakini mpango mkubwa Biblia kwanza inasema tunaishi duniani kama wasafiri Amina Hivi mtu <coughs> sema mbao unasafiri unapitia unawekeza sana au unawekeza kule unakoenda badai Kule unakoenda sasa ilitakiwa haya ma na nikiri pia kwamba habali za masomo ya unabii mambo ya baadaye nyakati za mwisho mambo ya kwa mfano mambo habari ya zikikuu kuu kimvita dhiki nyakati za ghadhabu ya Mungu hukumu eh jehanamu mbinguni chini mbingu mpya nchi mpya hayo mambo yameongelewwa sana kwenye biblia kuliko kuliko karibu kila kila kitu kuliko kila kitu kimsingi eh, ni, ni, ni, ni mafundisho makubwa ya kristo eh kuliko <coughs> yana kuliko Leo hii ukienda katika makanisa vitu vitano vinavyohubiriwa na 1 kabisa makanisani. Cha kwanza kabisa ni sadaka, ndio sio. Cha pili kabisa ni baraka, ndio siyo Cha tatu ni saikolojia tu, namna ya kuwa mjeanja siyo kuishi vizuri na watu, mambo ya saikolojia. Eh? Cha alafu kuna somo kubwa liko kanisani la kujazwa roho mtakatifu. Eh? Kuna somo kubwa sana liko kanisani linaitwa ndoto ameishikana shikana hivyo shikana. vitu vyote hivyo kimsingi ukininganisha na somo kwa mfano la mambo wa nyakati za mwisho. Hii Kristo alihubiri sana habari za nyakati za mwisho zaidi kuliko alichogusa. Kumfano, Christo, kwa mfano sikumbuki Kristo akiwa anahubiri sana, kwamba ukileta sadaka fane. ye Yeye aliipinga hapana. Alibunua kwamba hiyo siyo sehemu ya alikuwa na mtu wa miaka 3 na nusu Nasema, katika vita ambavyo sio muhimu sana. Ya kupoteza mna wangu wa miaka mitatu na misu Iki siki ingizi Alicho kisema msa kinatosha Lakini kula vitu aliona havitoki Akavirudia Ushindi ziti ya zami Alikuwa naliongelea kilasi, kilasi. Habari za Mwafono habari za nyakati, za nyakati za mwisho alizihubiri katika kitabu cha matayo mlangu wa shina ne wote Luka mlango wa kumi na saba Na mlangu wa shina moja wote Matayo mlango wa kumi karibu wote eh? Sasa sura nzima ya biblia Sehemu neta wewe ukaikuta sadaka imeuguswa hata mistari mitatu mfulizo lakini wewe unadhani Kristo alipoamua sehemu ya kuweka uzito wewe uzito utakuwa uko haitoshi akaleta kitabu cha ufunuzi sura zote 22 zote ni mambo wewe kitabu cha sadaka tupu kuanzia mwanzo mpaka amina lakini wa Kristo kwa sasa Ukisema hawa wakriso wamekengeuka utakua wame E Kama uh, kusemu nyingine krisa nasema katika matayo mlangu wa shina tatu. Misali wa shina, wa shina tatu. Nasema enyi wanafika. Nikuwa naongea watu wa kanisani. Watu wa, wa hekaruni. Mnachuja mbu na kumeza ngamia. Yani wanachujio rajabu. Ngamia ni mkubwa. Linachuja halitaki vitu vibaya. Ila uchujio lake ni mepinda. Ngamia wanapita mbu wanabaki nje. Hiyo ndio kanisa la leo linachuja sadaka na, ku, na na kumeza nini? Linameza sadaka ambazo ni zitakyo zibaki nje na ku, na na kutuja Mambo yakiiku kwa fano. nyakati za mwisho. Ni huo msali unahusika moja moja kwenye zumo kama ile. Amina. Kimsi? Kimsi? Unaona Kristo Kristo kuwa anasema kwamba wanachuja ngamia na wanachuja mbu na kumea zangamia alikuwa anamaanisha ngamia kweli alikuwa anamaanisha kwamba magubirienu yenu mmeyegeuza yale ya muhimu mmeyatupa nje yale ya nje mmeyawagiza ndani ndio maana Sehemu ambayo Kristo aliandika kitabu chote cha ufukuo sura zote na sijajamaliza kitabu chote karibu cha Isaya tulisoma kitabu cha Isaya sura 66 kuanzia karibu sura ya 40 na kuendelea mpaka mwisho na hata huku nyuma Eh ni mambo ya siku za mwisho. Tambia Yeremia, Kaibu semb kubwa, ni mambo ya siku za mwisho. Tambia cha Ezekiel. Mo kitabu cha Daniel sura zote 12. EF 10 na yes, kumia 2. 12. Chote ni mambo ya siku za mwisho. Hebu nitafutie kitabu cha Baraka. Cha ndoto. Hachipo. Lakini watu umeandika vitabu vyao. Wana Biblia zao Kuna kuna wanasoma vitabu ndoto vya Lazali hapa mbagasa hapa na Kristo ni nani abaya na kitabu kizuri. Ni nitasoma ufuno. Amina. ni Kwa ni somo la hawataenda Eh, mtu watu ni Yaani pamoja na kuja duniani ukafa watu nasema je ni wachache akasema ndio ni wachache sana tena jihadarini mpitie kwenye kanjia ya Kimbamba nilitaka kufundisha hilo somo lakini nikasema ni ngoja kwanza tulisubiriwe baada ya wiki tatu. kwa yu, katika wiki tatu fulizo naomba uwepo so, no, okay. wiki na wiki nyingine lakini uwepo hata baada ya hapo tutaona haya mambo yanayohusu eh, kipindi cha cha ziki kuu kutwaliwa kwa kanisa inachoitwa unyakuo na mambo atakayofuata baada ya hapo ni mimi tu na msingi sana na unazo kazina sasa vinaingia ingiaje vina uhusiano inge na ishara na majira tunayoona yanaendelea katika eh kabisa kwa hiyo tue tusiseme uh, tusio ajinga bali tuende ufahamu eh tuelewe haya mambo hebu mtende sasa na vitu vingine ambavyo viko katika mambo ya nyakati za mwisho ambavyo ni kwa mfano kitabu cha vitabu vyote vya athesaloniki zingoa kwa karibu malaria tano karibu hasa wa pili eh vitu yani maisha ukiacha habari za mambo ya ushindi dhidi maisha utakatifu na habari za uokovu masomo ambayo zaidi kuliko nyakati za vingine vyote nyakati za ndo Lakini hivyo vyote vitatu vinavyoongoza, hivyo vinavyohubiriwa makanisani Hata namba 1, namba 2 na namba 3.umesema namba 1 ni habari ya wokovu, namba 2 ni ushindi dhidi ya dhaishi matakatifu, ya ni nyakati za mwisho. Huko tunakoenda baadaye. Hivyo vyote namba 1, 2, 3 vimefanywa sasa mbu waliochunjwa wakabaki nje, watu wamemeza ngamia Mbona sasa kichwa cha tumeona na itakuwa tena sitakuwa ya kwanza. Simu ya leo tutajikita sana katika ni nyakati zipi kanisa litatwaliwa. Leo hii sasa ni utangulizi bado wa Kristo na makanisa yao. Wameaminishwa, wamekaririshwa kwamba kanisa halitapitia kipindi cha adhi ki kuu litatwaliwa kabla ya adhi ki kuu, halitatapitia katika ziki, Ni mafundisho ya uongo. Eh, ni upofu wa maandiko. kama mtu hasomi maandiko, yeye anahubiri noto zake, hasomi chochote, ukisema kwamba ni kipofu wa maandiko utaongea bado umemtukana tena? Sawa bado unasema kweli? Kwa sababu so, kama Biblia iko wazi, wazi wazi kwa lugha ya Kiswahili, wao wanakuambia okay, mimi ikiwezwa kwamba chagua, tu kanisa lipitie katika katika dikikoo au lisipitie. Mimi kibinadamu utasema lisipitie. Kwa sababu kikipini tawadhiki ni kebaya. Lakini, kuchagua kwangu, hakuesu kapanga, kukabadiri maneno ya liwa nipa kwenye Biblia. Kwa yu kazi yangu, nitakatiwa kifanya, nitahubili kile kito macho hata kama sikipeni, lakini maada mkimaadhiki wana mungu, nitakifanya kijulikare kwa wana. Kwa yu, siu, mta zaizwa, ah, nile kanisa, lina, lina, lina, lina, lina, lina, lina, lina, lina, lina, lina, lina, lina, lina, lina, lina, lina, lina, lina, lina, lina, lina, l kama ndo imeandikwa kwa nini isifanye hivyo jamani. Kwa hiyo tuende kwa ushahidi wa maandiko eh. Hatoa somo la kwanza linasema hivi, hoja kwanza inayokuja na katika zile hoja zote zinazohusu kanisa litakapotwaliwa. Eh, kwa kwanza hoja ni kwamba kanisa litapigia katika ziki kuu. Na tutaona huko mbele sio leo, leo au au au wiki jayo au wiki baadae. Tutaona actually ziki yenyewe lengo kubwa Actually litakuwa ni kwa ajili hilo hilo kanisa mbalo nitataka ni kuikimbia. Lembo laki kupa ni kwa ha, hilo hilo kanish, Maandiko ndo anasema Lakini kabla ya kufika huko, ya mtu wangalie Koja ya kwaze anasema hivi Ziki ku Na gathabu ya mungu ni vitu viwili tofauti Kuna vitu viwili vinafanana vinakaribiana, Kimoja viko tofauti Sasa wa kristo kwa kuto kujua Na Kuto kujua, usiju kasima komba, unawito kajitetea komba sikujua pae. Kuto kujua, sio kinga. Eh, kuna vitu viwili vina viko kwenye Biblia, viko tofauti, wakiliso wamevunganisha wakavita kitu kimoja kwa imani zao, kwa kuto kusoma mandiko, naomba nivitofautishe, na vitu saidia kujua sasa, eh, kanisa ditapitia katika atuwaipi, katika hivyo viwili. Kwa hivyo, kuna kitu kinetua zikikuu, kuna kitu kinetua gathabu ya mungu, ni vitu viwili tofauti. Eh, vitu viwili tofauti. Ziki kuu, ghadhabu ya Mungu. Kwa hiyo hoja ziki kuu na ghadhabu ya Mungu eh, ni vitu viwili vilivyo tofauti. Na tofauti yao iko hivi. Tureone kwa maandiko. Ziki kuu kiongozi wake atakayeiongoza, amini jeshi mkuu kipindi cha ziki kuu na naitwa mpinga Kristo. Eh, Biblia pia imemuita mnyama katika kitabu cha katika kitabu cha ofunuo. Na Daniel amewaika wa nyama, semu nyingine asema masimba, semu nyingine Ni mnyama mnyama, lakini atakuwa binadamu Naamu kabisa, alia zariwa na manamu Kama vila mamu, Kristo alia zariwa na Eh, Ivi kama Kristo alia zariwa na manamu kia katika mwiri Inaizo kawa vigumu sana mpika Kristo kuzariwa na manamu kia pia Eh, kwa sababu kwaza na mingi ya Kristo. Razima afanane, ajifananisha na Kristo kwa futu vingi. Tuaona leo, ata ingia kama Kristo. Ana ingia duniani kama Kristo. Amepanda, falasimu ya kama Kristo. Kwa hiyo, ziki kuu, kiongozi wake, msimamizi wake, kamanda wake, itakwa ni aina flani ya vita. Eh, na unanzu kasema, Ramna hiko mbali, sijui. Habna haa hiko mbali sana. Kwa sababu, Krishwa nisema, hivyo vipini vya ziki kuu, mutavitambua baada ya kuona majira haya, mutaona vita vinaongezeka duniani, mutaona mabonjwa ya kawaida. Bado haja bado, eh? Makonjwa haja kuonekana kidogo, sinio? Bado bado, eh? Pasio bato sana, vi. Mambo ya Eh, sasa, hakuna ubaya kuona adaliri na kwanza kudiana kwa vitu vinaofuta baada ya adaliri yetu. Eh, haina ubaya. Lakini wato na wabia, mungu wana tupeta, mungu wana wasikia ngambo iyo. mungu, mungu. Para, ufuguwe ni manedo. Kwa hiyo, ufuguwe, zikikuu, itaungoto na mpinga kristo na itawalenga wa kristo. Halafu, bada ya zikikuu, katikati kutakuwa na unyakuo. Halafu, bada unyakuo, sasa ambao ndo kanisa, wale watu wa mungu walikuwa na teso wa taondoleo. Alao sasa mungu ndio atakuja takuja sasa kupiga. Mapiga mungu ya makali ya neto gadabu ya mungu. Sasa hiyo ni kari wa ili. Hiyo no mkristo hata hiyo Mkristo yote yule apana. Yule alieo kolewa. Yule alieo mwamini yesu. Amina. Sasa, ku, na hivi metu hata watoto wachanga hao waona, hawa mna waona. Hayitagi nyingi sana kwa. kwanza hata kabla siya maandiko. unaona vinaeleweka ereweka. sense. Kabla sienda kwenye maandiko tu, Lakini mta niambia sisi kanisa letu litatwaliwa tututu, kabla ya mara. Sasa ni kweli? Bana. Kwa hiyo ghadhabu ya Mungu itakuja baada ya dhiki kuu katikati kutakuwa kuna unyakuo. Huu unyakuo utakuwa ni funuepusha huyu mtu wa Mungu asipate mapigo ya Mungu. Kwa hiyo ni makali zaidi. Hatutapigwa na Mungu hata kidogo ila mpinga Kristo atawapiga wa Kristo. Kwa hiyo kila mtu atapiga wabaya wake. Wabaya wa mpinga Kristo ni wa Kristo waliomaamini Kristo. Ndio sio? Mpinga Kristo atawapiga. Na natakangulia wabaya wa Mungu ni hawa waovu ndio sio Mungu ndiye ataanza kuwapiga hawa na mpinga Kristo wao sasa kimoja kinakuja baada ya ki emtuende katika kitabu cha Ufunuo mlango ule wa 5 wa 6 wa... tuanze pale habari zinazia kwenye mlango ule wa 6 na sehemu nyingine mtakao na kati ya Ufunuo Matayo na Ruka na nini hizo hayo maeneo tulioa sema mazo Ruka 10 na luka 6 usali ule wa na wapina wa na wa na mbili anasema hivi Kisha nikaona hapo mana kondoo Alipofungua moja azire munguri Bazi mpinga kristo ataruusuwa na mungu e, Ataruusuwa na mungu kama vile e, Nikama vile shetani haribu mjaribu na, e, Nani Ayubu Mungu alikuwepo anajua Unadhani kwamba ule mchezo wote shetani alikuwa na uongoza Salikuwa ruhusa Kwa unaona hata huyu mpinga kristo Anakuja baada ya munguri kufun Eh, ajewa. Kisha ni hapo manakondoo alipofungua manakondoo ni huyo. Alipofungua moja ya zile mihuri saba, nikasikia moja wa wale wenye uhai wanne akisema kama kwa sauti ya ngurumo, njo. Nikaona na tazama farasi mweupe na yeye aliyempanda anauta, anaupinde. Kazi ya upinde ni kwenda kusaidia watu e, ni kitu kizuri. Kuua. Eh, ni muaji huyo? E, anauta. Eh, so edita... zi zamani kidogo nadhani akapewa taji huyu mtu atakuwa ni kama taji leo hii mtu akishinda vita anapewa mtakaji eh na kifanya anapewa taji huyu mtu anapewa mamlaka huyu eh akatoka na tutakuja kuona anapewa na shetani joka eh utaona kwenye kitabu cha Ufunuoiki mlango wa naye akatoka huku akishinda tena apate kushinda huyu anaenda kushindana ni mpiganaji huyu eh twende twende katika ufunuo mlango wa 19 mpinga kristo kazi yake ni ni ni kuchukua nafasi ya kristo mlango wa 19 usali tuanze ule wa 11 na tena baadaye lakini au wiki lakini tuangalia anasema hivi mlango mlango wa 19 anasema miwili Hata ni kisha nikaziona mbinguni na tazama farasi mweupe Eh tumetoka kusoma mlango wa sita anasema nikaona tazama farasi mweupe unaona farasi wawili wawili weupe si Siliyo mlango wa 6 na mwanzo wa 19 mlango wa tisa ni Kristo halisi anakuja duniani anakuja kutawala miaka 1000 Shetani anamtuma mpinga Kristo anakuja kama Kama, anasema, watakuwebama Kristo wa uongo. wenye kuchivaa sura ya Kristo. Huyo amejivarisha sura ya Kristo. ame amechukua, ame panda falasi kama Kristo. Nani ambaya, nana za kafiki, kwa mba, hapa hapuna, hapuna feki namuiga origin. Hapa feki namuiga origin. Lakini, huyo anakuja kupigana, Kristo atakuja eh He, anaw, huyo anapinde, Kristo hatakuwa napigena, lakini ya hatakuwa napigena na maadui wa, mu, wa mungu. Eh, huyu, tunahona, tu, Mtene Mere, kwa hiyo tunahona kwamba, kuna, kuna, eh, kuna hiyo habari, eh. Tuhene katika ufunuo sita hiyo, yoturidi sita, tusome, tulipo ishia, tuanze misali wa tatu mpaka wa saba. Anasema yui? Kunuo sita tatu saba nasema. Na halipo ifungua muhuli ya pili, anenda kwa mihuli sasa. Eh, by the way, tutahona kwamba, zikikuu itakua ina, ina, ina, Inaachiriwa, inaongozwa na vitu mihuri. ambihuri e, Wiki jayo, tutaona e, Gathabu ya munu Ambao siyo, ambao kriso watapitia Itakuwa nafungulua na vitu vili Itakuwa nafungulua na baragumu Pamoja na vitu minetu vitasa Asema, nitaona kitasa chakwaza Himefungulua baragumu na kwaza lika na nini Amina, viko kwenye Biblia Okay, nguwanya niulize Imi vitu, uwa niviraisi ana kuvierewa elewa Nivigumugumu kilogo sinio? Hmm. Lakini nathani ninavierezo vinaereweka. Angalawo tunakua pita pa naereweka. Ndiyo siyo? Ni naereweka. Ti msingi. Lakini kuto kuvielewa. Hai tufasi kwamba havita Kwa hivyo ni bora tujifunze tuvijua. Eh? Anasema katika. Kufunuwa mlangu wa sita mseli wa tatu asema. Na halipo ifungua muhuli ya pili. Tunishao na muhuli ya kwa za limuatia mpunga krista kaja na, na upine na piga. Eh? Anashinda. Halipo ifungua muhuli, muhuli ya pili. Muli wa pili nikashikia yule mwenye uhai wa pili akisema hiyo ni kazi ya Mungu inaruhusu njoo akatoka farasi mwingine mwekundu sana na yeye alie mpanda amepewa kuiondoa amani katika nchi ili watu wawane, na naye akapewa upanga mkubwa hapo kuna amani hapo kuna vita Yue ni vita na farasi ni mwekundu e. hao, nukasema ni roho za mpinga kristo roho ya mpinga kristo original kupa ay, ok, ni, ni fake, lakini, kwake ni original inakuja ina sura ya kristo kristo lakini, nyuma yake kuna roho za magwari kuna farasi mwekundu ananelea msani watano wa, wa na halipo muhuri muhuli watatu nika msikea yule watatu mwenye uhaya kisema njoo, nikaona tazama farasi mweusi na yeye alie ana mizani mkononi mizani huwa inapima vyakula Huyu anakuja kuleta matatizo ya njau Ma. Eh, anazidi mikononi. Eh. Eh, mwake, nikasikia kama kwasau, kwa sawa, kama katikati ya hao wenye uhai wanne akisema ki, ki e, kibaba changano kwa nzurupia, hapo e, kuna bei. Eh, kuna bei, bei zinapanda hapo. wazi mpaka hata bei Kibaba changano kwa nzurupia. Eh, hizo zilikuwa ni bei za za zamani. Hii Biblia inaandika mambo ya rupia ilikuwa ni pesa za kabla ya uhuru sio? Maana yake ile iliyoandikwa kwa mara ya kwanza mwaka 57 hii leo hima ukiisema nusu rupia ukiipiga mahesabu ni kitu kama eh mahesabu ya haraka haraka inakuja kama laki kama 8. Yaani kibaba chaangana kinauzwa kwa nini? Kwa laki ipo Eh. Eh. Kwanuzurupia, au like, ya yeah, kani kituo mara kina yeah. eh? e? Tuenere, tuenere, ana shema, na nika, Kibaba changano kwanuzurupia, na vi, vitatu kwa yani vya kwa shairi kwanuzurupia, yeah. hakuna bei, hakuna bei ya chini, na juu, shairi baba vitatu. Wala usiaduru mafuta Wala divai kama baku Kuna kuna, kuna habari za vyakula vyakula. Eh, tutakuja kuona Kristo sema kutakuwaepo njaa. Kristo oh, yana yeah, hafalua maana ya pamoja. Hapa Yohana anapewa vitu katika hali fulani kama ya roho fulani. Kristo oh, yana yeah, nena kwa kinywa chake. Watu wacho. Eh, wewe unaniambia kwamba haya mambo hayahusiani? Eh, tunasikia mtu anapigana. Ana tunasikia mtu anaua. Tunasikia mtu anabeba ana za vitu. Kristo sema kutakuwa na vita njaa. Uniambie ni vitu vitu fauti Kitu hicho <laughs> hicho, ananderea nasema, msali wa saba nasema, m, niko ufunuwa mlango wa sita saba nasema. Na haliko ifungwa mhuli wa, wa nne, nika sikia sauti ya yule mwenye uhayu wa nne haki Njoo, nikaona tazama, falashi wa rangi ya kijivu jivu, na yeye ya liye jina lake ni mauti eh vitu baigo, na kuzimu, akafuatana fuatana nao na wa wakapewa mamlaka juu ya robo ya nchi nchi usifikiri kama ni taifa moja ni dunia lugha ya israeli ya biblia nchi anamaanisha dunia juu ya nchi wa kwa upanga na kwanja na tauni na hayawani wa nchi hayo mambo biblia okay tupige kura tusiyo tunasoma au tu tunayasoma eh makanisa yameamua kutoku yasoma wao na ukiyasoma wow. wanayasoma kwa kwa yani kwa kujifurahisha kusema vingine Hili huzuni waziri wakajisikia kukumika wamba hatu ya ubusa kabisa. Wana kwa ambia wana kwa ambia. Eh, uh, vita. Hanna. Okay. Unajua wongo ni wongo. Unajua hata msa kwa ambia wongo. Tamwona midomo yake tunawona ina chesa chesa. Ingwana kwa na dangae. Kwa hiyo tunawona kwa amba. Kuna kipindi kinanjaa. Kina vita. Kinaungoza na msa niyo Nini. Farasi mweope. Lakini kuna mafarasi wana mfato wengine wengine. Mtuene sasa katika kitabu cha mataye mnangu ureo wa ashina nye e, Mnangu wa ashina nye wa mataye utuli usomasoma Mara nyingi na kitabu cha mataye ushaka soma Kini tunalejea sana hapale Kitabu mnangu wa ashina nye tisome wa sita na mpaka nane ya nasema Sita nane ya nasema Nanyi mtasikia habari za vita na, matete, na matetesi ya vita Hizi habari tumesikia kuna upinde kule ya tuyesikia Angalieni msitishwe na nimeanzia katika tinyuma walikuwa meto na wa mzitunia Ivi haya mambu ya lini Tuambia daliri za kuja kwako Utakujaje kutu, Eh Nyuma walikuwa mehaza sema Musalwa tatu Hata alipokuwa mehaza sema Hata alipokuwa mekese katika mlima wa mzituni Wanafuzu wake wakamuende wakafaraga wakisema Tuambia ni mambu haya tatokea lini Nayo nilini dalili ya kuja kwako Na mwisho wa dunia Unawana kwa mami habaliza Kuja kwako Kwa Christ. Eh Sasa ka Anawa, Anawambia, asema msini nga edu anganye, mtasikia vita vita eh? Kwa hivyo naona kwamba, kabla kuja kwa kristo, kuna vita vita Tasa, leo la somo la leo, niponyesha kwamba, hata hivyo vita Bado wa kristo watakuwa, bado wako dunia nikemsingi, vitakuwa vina walenga wao, Na uzuli, kristo, same nyingi, na tutaiona same nyingi huko mbele Anafundisha namna ya kufishinda eh, Sio kusemo kwamba, vina tutisha tu Ukikamea Kristo haishii kukuambia kwamba kuna mgonjwa unatisha atakwambia ana dawa. Unadhani huyo ambaye hataki kujua dawa, hataki kusikia, atapona kwa vile tu hajataka kusikia? Sibora usikie tatizo uambwe na namna kuli kulitatua jamani. Yes Kristo ha semu nyingine anakuambia hata unywele wenu mmoja hautapotea. Lakini tunaona sio wote. Eh hey, kuna watu ambao vita vita kuja vita apiga mangoja atakuja ma korona atazunguka lakini hata po wazao hata baa tasukumo. Jemini <tose> nyingine anasema kuna watu wasimamao hapa ambao hata onja mauti hata milele. Alisema Yesu anasema kuna wengine wa ni wako vizuri kuna petro wako Alikuwa anamaanisha kitu kingine by the way. Anasema amlau wasi nasema nani msalwa Ni kwa nimeerudi nini masema nanyi mtasikia habari ya vita na matetesi ya vita Angarieni mstishwe maana hayo haya na budi kutukia Lakini ule mwisho bado. Ntakaabua nda yabani mjio kwa msifikini kwa ando mwisho kutakuwa kuna hatua zinafata badai Mwisho bado, baado kilogu Ntakaabua eh? kwa maana taifa nitaondoka kupigana taifa na ufaume kupigana ufalme Kutakuwa na njaa ile mizani itakuwa inakua inapima vya kula vya katika mazindaya njaa E, kwenye shiba, una duka nuno abada ya na vingine na anaku, na kongeze. E chukua na hivi, Niantu, kwa na vingine na hivi na nikanai kwa. Raki miapa ata na pima paka, paka, paka la micho. Ana pima mizani, hani ujauko na hantu duka ni ana kupima mpaka pakat la micho. Ana pima kwa na hantu duka ni ana kupima pakat pakat pakaa alagi kwa na kwa mizani, hani ujauko na hantu duka ni Okay, teruslah. Emak benar tu. Eh, memang dia kuat. Tunaji. Nah, teruslah. sana ni Eh, makini. tutulie. eh eh eh ya kupona. Hajasema kwa jinsi ya gente já conhece bem, não existe facções a Cristo. Quando vem a mulher, o caso é umsifumem vá a cáhapa, o caso é umsifum Cristo, o caso é umsifum jeitão. De lá já sei mas como é que ele a Suleni rea kwa nasiema kutokuwa na vita nanya, suleni na maneno na Kristo yanafanana na turi yanoa katika ufunu. Mtuene katika tabia ruka mlango ule na rudi menda. haraka ruka mlango wa shina moja. Sisi makoomba mstari wa kumi, hivi. haraka kisha aliwaambia taifa nitaondoka kupigana na taifa na ufalme jua na kupigana na ufalme kutakuwa na matetemo makubwa ya nchi na njaa na tauni mahali mahali na mambo ya kutisha na ishara kuu kutoka minguni. Iyo unajua hata mimi wana na, na itafsiri hii yanga mara nyingi Najua hata hizi ngua zisizo za kawaida nazo ni ishara fulani ya mambo ya nyakati za mwisho na tarifa hiyo nani ambaye amekaa Dar es Salaam kuanzia kuanzia kuanzia angalau kuanzia mwaka aunti simira baada na kitu kuna kipindi dasemba kuna mvua nyingi yani mvua sio dasemba Tanzania unakuta kipindi cha mvua kinakuwa cha shida yani ukupata mvua ni sasa hivi mvua zinanyesha msimu yani mwaka mzima mvua zinanyesha ukitaka unaweza kulima hata mara 5 kwa mwaka kwa mwaka eh anasema kuna mabadiliko yatotokea katika anga eh kule Misri kabla miaka 7 ya njaa wakati wa Yusuf ilianze ikapita miaka 7 ya nini ya neema. Mingi tu Ni há mas se sangai katika matayo tumeona tinha pale. tu me sasa capalé entre ne as é só me se se há outro porco tu tu morre Cristo na Emtu na cuja sasa. Na muito Hayo matatizo tutaona ni nani yana yana mhangalia. kuto katika matayo shi neyo, tu kwa turudi, turudi matayo shinani. Matayo shinani, inso msaori uliwa kumi na tano. Matayo shinani, ata kabla matayo shinani. Tuudi matao chini matayo shi anasema hivi, anasema msari wa watisa. Chini watisa anasema hivi. Wakati huo wata wasari mpate dhiki na watawaua Alikuwa anaongea na watu wa dunia e, wa tutakuwa tumeshaondolewa. Hapa hapa watu wapo hawapo. Hapa watu ile kanisa lipo bado halishatwaliwa. Lipo linafanywa nini? Linateswa, lina, lina si ndio? Anasema na baadhi watawaua. Aliye sema ni Kristo, usiwasema ah umesema vitu baya. sema ni Kristo. Sio mimi, mimi nesoma. Eh? Anasema nanyi mtakuwa Watu wakuchukiwa na mataifa kwa ajili ya jinalangu. Awa watu, mesha tualiwa wapo? Wanapendwa? Wanachukiwa? E, kanisa nisha tualiwa. Halisa tualiwa hapa mpaka sasa. Linachukiwa tu, na linawawa. Kimse ingi? E, kriso kri, kri anasema. E, mniambie, unaweza ukapata wapi maandiko yanao pingana na haya kwenye biblia? Haya tuenderea, anasema hivi? Na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Wapo hawapo jamani. Huma kati kati ya, ya kutesa kwa kanisa kutakuwa kuna watu wanaamenea huko. Wanabani. Manabii wale wanawadanganya wengi na kweli watu watadanganywa. Anaendelea. Eh? Anasema na kwa sababu ya kuongezeka kwa maasi upendo wangu utakoma. Anaendelea. 13 anasema, "Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeo okoka Ana maana kwamba, hili siyo tukio la miaka ya nyuma, anasema mpaka mwisho Manaki hivi ni vitu ya mwisho u, u, unwezu, Uwezu kwamba hili ya ndiko ni ni labda za kari ya kwanza ya pili wakati pibila nani Anasema nikitu kitakacho endelea mpaka mwisho, hivi ni vitu ya mwisho hivi Niku, Zakati za mwisho Kwa soo ilikuwa inajibu walikuwa mwisho asema utakuja lini Anasema hili mbata endelea lakini atakaibu mpaka nikafika sasa Mpaka mwisho intakapa kwa nakuja, ni atakaibu mpaka Eh tutakuja kuona maana ya maneno. Si kuokoka kwa maana ya kwenda mbinguni hapana, ni kuokoka mimi mateso yake, mapigo yake. Anasema sasa, sikiliza nilikuwa natafuta mlango wa 10 msaka Anasema hivi, basi hapo mtakapo liona chukizo la uharibifu, lile lililoneno na nabii Daniel, limesimama katika mahali patakatifu. Hapo kutakuwa na watu, kutakuwa na chukizo la uharibifu liko kanisani, liko mahali pa Mungu. Nilo linaoongoza ibada. Eh, na akaona hao watu watakuwa hawaelewi akaweka mabana asema asomae na afahamu sitaki mtoke leo hii wakristo hao ili andiko haliwahusu kwa sababu hawasomi na kufahamu anasema unadhani Kristo kwa nini aliongeza asema somae na afahamu alikuwa anajua kwamba watu watakristo anajua mambo ya baadaye alikuwa anajua kwamba watu, watu watakuwa hawafahamu eh anasema somae na afahamu ndipo walio katika Wayahudi na wakimbilie mlimani naye aliyejua dali asishuke kuvichukua vitu viyoomo ndani ya nyumba avirwomeo uh, nyumbani mwake wala aliyeshambani asirudi kuichukua nguo yake wale wao wenye na mwisho eh, na na wanyonyeshao siku hizo anasema ombeni na kukimbia kwenu kusiwe wakati wa baridi wala siku ya sabato haya maneno Kristo alikuwa anaongelea unaambiwa kwenye Biblia unakwenda na maana zaidi ya moja 2 3 na 8 unaona msukutadha um, mkubwa hili somo ni siku za mwisho lakini anaongelea nyakati pia ambazo Zinafanana na nyakati za Izraeli ya wakati ule, watu wanashika sabato. Kwa soo krestha kwa makuja, kuhitoa katika sabato ya siku kwa siku. Kuwa sabato ya, ya pomziko katika okovuwa. Eh? Kwa yu, alichangaya kidogo na unabia wa nyakati, na hivi tu mwaka wa sabini baada ya Kristo kondogo. Lakini pichake kubwa ni hizi nyakati za mwisho. So, ukiena mbele kidogo, anafufanua wazi. Eh? Kwa yana sema, mtakapo, ona chukizo roharibifu ndoo sasa, anasa kutoa njia ya kupona Amina, anaseba kama huko mjini, usi, kama huko ya mji usirudi Kwa hiyo, kuringane na kristo, kuwa nje ya mji, njiko kupona. Amina, yeye nifundisho laki, yes, nifundisho laki, yes, nifundisho eh, kuwa mjini na kuto kuwa mjini, wa mjini atapigwa. E, eh, kwenye nyumba, nyumba yake maeneo ya, ya ndani ndani, anaseba, as, ay, kama urikua nji ya nyumba usiruli ndani ya jubi. Hey, kwa yutu nona anaanza kutufundisha Sasa mtu anayi suma maandiku wakafahamu Hamishanza kupata namna ya kupona he. So kirusa naereza Nambele ataereza vizuri kapisa namna ya kupona Ataereza Anaenerea Mstari ule wa, wa Mstari wa shina moja natema hivi Kwa kuwa wakati huo Kutakuwa dhiki kubwa Tunasikia abali za dhiki kuu Dhiki kuba na dhiki kuu ni kitu tofauti tu, sana ni tu rejejo amayo haijatokea namna yake tangu mwanzo wa ulimwengu hata sasa wala haitakuepo kamwe dunia iliyokamilika ambayo watu hawajatwaliwa yani dunia kamili maki ukatio watu wote wapo kanisa lipo dunia wala, wa Kristo hapo wao waovu hapo dunia haitakai pitie kipindi kama hicho E anasema mstari wa 22 na kama siku hizo zisingalifupizwa Asinge okoka mtu yeyote Lakini kwa ajili ya wateule Zita, fu, zita wa siku hizo Hawa wateule wamesha Au wana, wanateseka. wanateseka Sasa wateule ni wapi mbao siyo kanisa Anilisi kuna kanisa jengine Ambao siyo na wateule Nathani labrendo walikuwa na Aya Kwa mistari hii peke yake Bila kuena mbele bila kuudi nyuma Hili kanisa linapitia kwenye zikiku halipitia Lakini unangabewa tuta kwa takuwa hey tutakuwa atumeisha okolewa tume... Wanaimba lajimba Nani wote Na mariko ya kwaazi ha... Uwe sikuwa niyembe kwa mba kitu kirichwa katika Matayo kimejificha Hangarauki nkikuwa kimejificha Ndani ya kitabu cha Zefania tungelewa Aungekua nkikuwa ego... na Zefania meongelewa Zefania mrango wapani me... hmm. E ingekua meongelewa ame, ame kificha ndani ya kitabu cha Nahumu Tungelewa Hata kama nkikuwa ndani ya Ezekiel Tungelewa lakini imo kwenye Matayo Anaenena ni kristo mdomoni. Anafona kumbia tutakuwa hatupo tena. Sasa anakumbia ziki takuwa kubwa. Hajeno kutokea na solution anayitowa. Au tatuzi kristo nasema kitu ya kwanza ni tazikatiza hizo siku. Na kuna watana mwa mambo ya mungu watu wanasoma biblia siku kucha. Walifanya maesabu. Tunajua kwamba siku za mpinga kristo sitakuwa ni, ni tutayona badai kitu kile tutangweo kuse marabda munda hauta rusu. Nimesha za kuona hili somo sita limalizo. Na leo peke Eh maneno ya Mungu ni Na kitu kinachotufanya tusonge mbele ni ukukuta kwa kweli tuna ufahamu Hatu Hatukwahi kufundishwa toka na miaka 10, atia kufundishwa toka na miaka 20. Tujaribu kusikia mtu kwa miaka 30 ongee. Kwa kwamba somo lazima ucheleweshe sana wasiwepo unakuwa una, una yaani ni kama unawataka kumfundisha mtu chuki wakati unafundisha na kusoma na Unapata shida. Eh, kwa hiyo lazima watu wengine tupate shida kidogo lakini au sana. Eh? Kwa yukua, kwamba eh kuna watu wanafanya mahesabu vizuri mahesabu mengine yako wazi sehemu nyingine Kristo anasema mtu mwenye ufahamu Yesabu namba hii ni hesabu ya Maana, ay, ni namba 6 6 6 na ndio mfano pia tuweze kufanya mahesabu tujue mambo eh anasema mwenye ufahamu anayejua vizuri zake apige mahesabu apate namba yake isi, ni kuna watu wanafanya hesabu eh asabu nyingine wazi Biblia Kristo utakuwa na miaka itakuwa jumla miaka saba eh, ukisoma kwenye kitabu cha Daniel eh, ya anaitua, kuna majuma mawiri, kuna majuma majuma saba, Majuma majuma eh, eh, juma la musho la la lakini Biblia ana, ana, juma kimaanisha miaka 77. Yaani siku moja, kumanisha, mwaka moja moja. Eh, eh, kwa hiyo ukisoma kwenye Biblia sehemu nyingi mpingi, eh, E, ufunua kumila tatu hasa ndo inaheleza Na same nyingine eh, Na hata ufunua kumila mbili eh, Inangerea kutokuwa na juma Au miaka saba Ya kipindi cha utawana mpengu kristo Miaka saba Nusu ya hiyo miaka saba Miaka mitatu yapo na nusu Same nyingine haeta majuma arobaina mawiri eh. Majuma juma mbili Ni kama Kuna eh, Kuna wani uh, ni ni ni, ni. kwa kwa kwa siku sabasaba. unapata ngapi kama 6 eh? eh majuma 40 na mi, miaka mitatu na nusu sehemu nyingine eh au nyakati mbili wakati mmoja nusu nyakati eh, miaka mi, nyakati mbili miaka miwili wakati mmoja mwaka mmoja Nusu wakati nusu mwaka eh kitu kama hivi eh na sehemu siku 1260 eh nasoma katika ya kwa hivyo ukivipiga mahesabu vizuri eh, na kitu macho kabisa kiko ki Biblia inaonekana Nikwapo najaribu kufanua Kristo atakavyo atakavyopiga hizo siku inaonekana katika hizo hiyo miaka saba miaka mitatu na nusu mpinga Kristo atakuwa ni rafiki wa dunia atakuwa anawaambia tunatangaza umoja umoja wa mataifa watu wote tunapata passport tunaundo nini alafu miaka mitatu na nusu ya ya pili e, Ndipo ndipo atakapopiga nini atakuwa adui wa dunia Atataka watu mabudu atakao katakaa kuabudu ndo na sasa eh mara kwanza na mwe mara rafiki Mara ya pili anasema sasa mimi ndio Mungu wenu. Ah, stak. Ukikataa sasa ndio mungu. Ndio hata ndio kipindi cha aziki kuu. Sasa hicho kipindi ndio Kristo anasema atakikatiza na inaonekana watu wao piga masafa vizuri na si na waka sana. Bado anajifunza. Na inaonekana zile siku hatari kabisa za kutisha za kuwindwa kama kama kuku. Eh, hey. inaonekana zitakuwa ni siku sabini tu. Mwezi miwili na nusu. Sasa unaweza kukimbizana nao miezi miwili na nusu. sio mitatari lakini Kristo sababu anatema nitakuwa nishazipunguza kutoka miaka mitatu naacho ni nini eh maana atakuja mapema kabla ya wakati wake eh hem tunasome kutoka katika kitabu cha chukua anasema kwa hiyo tunaona kwamba neno haya tunaona kwamba wateule ndo wanateswa na Kristo anasema kwa ajili ya mateso yao nitazifupisha kwa hiyo hoja kwamba wateule Na ametoka kusema itakuwa nidhi kuu huwezo kusema kwamba sasa wao wateule hawapo kwenye nidhi kuu wapo Eh, liko wazi kabisa. Eh, hemu katika kitabu cha ufunuo mlango wa 6. Chukua chukua kwa Mathayo. Twende ufunuo 6 mstari ule wa 9 anasema hivi, ufunuo 6. Twende haraka kidogo. Eh, najua maneno haya kwa mgeni wa neno la Mungu yana mgumu kidogo. juu kidogo yasikuchanganye. Usikilize kidogo baadaye utaelewa. tu safari kuchosha Ufunuo sita tisa Anasema hivi Na alipo Tunaendeleza pale tupo kwenye ufunua pale alipokuwa na achia njana achia vita nafanya Sasa wangaria anacho kuja nyuma Baada ya kuleta njana vita kwa watu wote Ananza kupambana na wanani Na wakristo pekee peke haki Wacha mungu Anasema hivi Na alipo ifungua ni nyuma kabisa mshonu mushono Alipo ifungua wa watano Nikaona chini ya mazabahu Roho za walio chinjwa, Kwa ajili ya neno na mungu Hawa ni wachamungu mungu diyo. Haba mechinta kina mta mechinta watu wa mungu tu eee, Na kwa ajili ya ushuhuda Walio kuwa nao Wakalia kwa sauti kuwa kisema Eee mwana mtakatifu mwenye kweli Hata lini kuto kuhukumu Wala kuipatia hakidamu yetu kwa hawa wakao juu ya nchi Kuna watu wakao juu nchi Ha, wanatakiwa walipiwe, yani wamewatesa watu wa mungu Anasema e. kwanini unacherewa una kutuwa hukumu Kwa hukumu, mimi nimeesha fupisha isi siku e. Anadea msa hukumu na moja, anasema Nao wakapewa kila moja nguo ndefu, nyeupe Wakaambiwa wastarehe bado mna mchache Hata ritak, itakapotimia hesabu ya wajoli wao Na ndugu zao, watakao wao vile vile kama wao Mbini ambie ili kanisa li, shat, li metualiwa kuenda wapi. Nakina wamiya tuta kuwa tumesha tufaliwa. Badani tuta kuja kuona. Siki kama ni wiki ni wiki. Nasiki ni wiki ijayo tutajibu. jibu. Kwa nini wanakubiri uongo katika eneo hilo. Kuna majibu. Bibliyeme ya hilesi. Tuweko tuta lisema Kwa nini mtu. aende akapindishe maandiku wa wazi wazi. Anafaidi nini. Tuta kuja kuona jibu. Tuweona jumapita. Kwa ni hoja ya pili wiki ijayo. Anasema katika kitabu cha Udi kwenye Matayo 24 29 nasema hivi Matayo 24 29 Nasema Sikiliza sasa Hoja ile ile Hoja somo la leo nasema hivi Kanisa litatualiwa Litapitia kwenye thikuku Litatualiwa baada ya thikuku Kabla ya mungu kwanza kwa chweka ya tabiaka sikiliza mstari wa 29 Na maliza habari yote kabisa Nasema hivi Matayo 29 Lakini mara baada ya thiki Ya siku zile Ni kabla au ni Baada Baada Jua litatiiwa giza na mwezi hautatoa manga wake na nyota zitaanguka minguni na nguvu za mbinguni zitatikisika ndipo itakapoonekana ishara ya mwana wa adam mbinguni ndipo mataifa yote ya ulimwengu atakapoomboleza nao watamona mwana wa Adamu juu ya mawingu eh ya mbinguni pamoja na nguvu na utukufu kwa kawaida tunaposema mwana wa Adamu anapokuja juu ya mawingu si ndio tunakwambia tunaongelea kwa kanisa jamani eh na hii inatokea baada au kabla Tasa mtu ulize mtu Anapo kuwambia kwamba kanisa takuwa nishatuari wa wakati Ziki eh, na tokea Anakuwa mpata wapi biblia amesoma biblia ya wapi Ya kwake mwenye amesema moyo wake na moyo wa shetani eh, Anini ya kuwazi kabisa Na anamalizia nasema hivi Misaru ya sina maonja nasema hivi Kristo akiisha kujesa sasa angalia ndakati, sasa kutoa maraika zake, Pamoja na sauti kuya parapanda, na atawa kusanya wateule. A wateule wakisha zamani zamaani? No sasa? Za. Diki mecha pita ya pita? Ameifupi za same frangindiyo? Eh? Akiwa mama, tu dogo tume Eh? Musifu Kwanini unadanganya? Tasa kuna wengine ha, ana kuna watu atakuwa misha soma soma, wata nikamatu, ana kimya, hakim, kwa makini sema katoliki, na ni nini kweli. awe naye atawatuma maraika zake pamoja na sauti kuu ya parapanda nao atawakusanya wateule wake toka pepo nne toka mwisho huu wa mbinguni mpaka mwisho kuu hapo naona kwamba dunia nzima inaenda wanakusanya wateule wanaondolewa sasa kitabu cha ufunuo eh, matayo hua haiendelee baada ya hapo kristo alishia ujumbe wake akaanza kuhubiri mambo mengine Do ufunuo sasa unakuja kuongelea mambo nafuata mpaka mwisho hem tuende katika kitabu cha Funuo mlango wa saba na yake kumaliza tuschoke msari wa mlango wa 7 tuanze wa kwanza tulipoishia kwenye mlango wa ufunuo mlango wa wa mlango wa 6 wa, wa, wa tuliona kuna watu wameuawa wanasubiri hukumu wanasubiri haki haijapatikana wameuawa subiri kidogo bado kuna matatizo ya, so yaishi alafu ndo hatua. Sasa sikiliza mlango wa saba ule, ule ule unyakuo unaanza kuandaliwa maandalizi yake. Eh anasema mlango wa saba anasema baada ya hayo baada hayo mambo watu wameshapigwa na njao wamesha uwa wao, ene wameralamika, wame mavazi meupe, roho zao zinasubiri wokovu. Na nini? Anasema mstari wa saba sasa, mlango wa 7. hayo yalikuwa mlango wa sita Na nasema, baada ya hayo kwa maana kwamba ni mtiririko. Unapu baada manake ni kitu unakuja uja nyuma. Eh? Baada ya hayo nikaona malayika wa ande, wa mesimama, katika pembe nne za nchi. Tumetoku kuna wale malayika wa na kusanya kwenye pembe za nne za nchi kule kwenye mlango waishina ne wa matayo. Amina. Amin. Wakizuhu pepo nne za nchi. Upepo usivu juu ya nchi. Malaki yari, ya mungu ya pepo na tana nini visije ili kusuri mungu achukwe watu wake. eh anaisubiri maneno sasa gadhabu inajianda ziki eh, huko imesha pita gadhabu ina karibia Mungu anasema sasa ni nianze kushughulika na watu wangu kwa sababu mapigo hayo yatakuwa hatari kutakuwa hakuna pa kukimbilia ili mapigo ya Biblia Kristo Kristo anasema mtakimbia mkiwa nje ya mji mtapona na sehemu nyingine ameeleza namna ya kupona ameieleza kabisa eh anasema eh, nikaona malaika wengine Akipana kutoka mauyo ya jua mwenye muhuri Ya mungu waliye hai Hakapika kerele kwa sauti kuu Wale maraika wane waliopewa kuithuru nchi Sasa mapikuwa yanakuja kwanza Walikuwa wanaina kuithuru Lakini kuna maraika mingi na zema Pada subiri ni kama kiongozi wawa Subiri ba, ba, ba, musipike Subiri kwanza usitiatue eh, Anazema hivi Akisema, musithuru nchi Wala bahari, Wala miti Wala tut, eh, mpaka Hata tutakapo kutia muhuri wat, watuma wa mungu wetu juu ya vipaji vya nyusu zao. Yani manake, tuko tunaondoa watu wa Na hapa kutokua tofauti kidogo, toko Toku, kuna watu watakua duniani, wamekutiwa mihuri, hawata pigwa. Lakini kuna kundi jingine kubwa, ambalo ni wa kristo wengi wengi, ambao watavutwa watoke duniani. Eh hem tu twende tu, kidogo. Hii ni dogo ni cha ufunuo kido Kuna tofauti kati ya wa, watu rakale, e, wa gana kale wa makabila 10 milioni ya Israeli wataka watakaya, kuna, kuna ujumbe hao kukamilisha duniani wataretwa kidogo na kina Musa. wakae kae kidogo e, lakini watakuwa wamelindwa wasipigwe. Wengine hao wakristo waliofanya kazi watakuwa wameshatwaliwa. Kwa hiyo Mungu atakwa tu anashughulika na mambo mengi mengi wakati mmoja. Sasa wa ni 9 anasema hivi, Ufunuo 7:9. Sikiza maneno mazito anasema hivi. Baada ya hayo nikaona na tazama mkutano mkubwa sana ambao hapana mtawezae awezaye kuhesabu, watu wakira taifa na kabila na jamaa na ruga Wamesimama mbele ya kiti cha enzi na mbele ya mwana kondoo wamevaa mavazi meupe na matawi ya mitende mikononi mwao wakilia kwa sauti akisema wokovu na Mungu wetu aketie katika kiti cha enzi na mwana kondoo. Hao ni watu ambaolewa wa wametoka katika safa Dinguni mbinguni na watu wakila kabili. Eh, eh. Kuna watu wanaita Yehoba Mtume sana wanakuambia wataenda waisraeli fulani na idadi yao inajulikana na, na, na, na wasabato wanakuambia wako jumla 101400. Bana eh. Mungu anasema idadi hii eh, ni sabiti. Kweli, kwanza wakoriono wachacha lakini ukipiga eshau baruni ina bakupa, kuni watu ina watu haini, na watu hingine tafika kule tu watu kuna watu alafu tafika kila huyu kabla mtumishi wa Mungu alikuwa wa anaombea watu kabisa yaani, wa, a, mpaka amefufua watu na wajua alafu hayupo e, e, mbinguni utashangaa lakini ukiniuliza leo unasema watu wanaenda mbinguni wana tabii ingia kwenda mbinguni na julikana inajulikana watu walioamini jina la Yesu Kristo wamehiri jina la Yesu Kristo kwa kinywa wame hawaamini vitu vingine waamini Kristo haijalisha kiwa kahaba ha, haijalishi pia kama hajafanya hicho hata kama ubiri bado haendi kwa hiyo na siana na ubi na yeye na niari mama mimi ni sukri bas kwa yeye na kuna watu wanafika binguni ame sikiliza jibu la msali wa msali wa wa, wa kumi na tatu kama kuna watu wanafika binguni wanaongeza habari za ukubu Wanashukuru mungu msari wa mfika sasa kumi na tatu na semai vi akajibu mmoja wa wale wazee akiniambia jai Watu hawa waliovikwa mavazi meupe ni akina nani? Hilo namba kubwa iliyokuwa imegungwa mbazo nyeupe. Unawajua anamuuliza Yohana aliyekuwa amepewa eh? Sikiliza majibu anaoambia, ni nikamwambia bwana wangu, wajua wewe akaniambia, hao ndio wanao wanatoka katika ziki ile iliyo kuu nao wamefua mavazi. Hao watu wanatoka kwenye dhiki kuu. Maana ukisikia mtu ametoka kwenye dhiki kuu, maana yake alikuwa hakuemo. ari guemo natumeje wana tukui kwa koyo marango wa sita eh sasa ha watu tu ame tuariwa ha inatofautu na mama mturuhano katika matumaini kwa shina ni nana nataka kusema kwamba ili somo kuele a sasa niki kwa na biwaongo niko ambi ya teni era maniripi amna <laughs> simu na maana kwamba ni jukumu letu kujua kweli eh na haja fichwa eh, haja fichwa tunedea ku, kufunga mandiko haya eh, anasema kwa hiyo sikili za msara kumna tana anasema ufunuo na saba kumna tana anasema kwa hiyo wako mbeda ya kiti cha enzi cha mungu nao wana mtumikia mchana na usiku katika hekalu lake nae aketie katika kiti cha enzi Atatanda hema juu yao, hawataona njaa tena, wala hawataona kiu tena, wala jua halitawapiga wala hali iliyo kwa maana huyo mwana kondoo katika kiti cha enzi atawachunga naye atawaongoza kwenye chemchemi za maji, yenye ye uhai na Mungu atafuta machozi yao yote katika macho yao. Hao wamemaliza habari, wamepona. Wamepona? Eh? Em sasa tuangalie sasa tu, kwa hiyo tumeshaona kwa ushahidi wa kutosha kwa maandiko kuna dhiki kuu inawalenga inawapiga wa Kristo wale wateula wa Mkristo tunasema Kristo lakini wa keule watu waliokolewa bila kujali wanaishi kanisani wao wangu kanisani eh wengi watakoma kanisani definitely wengine watakuwa nje makanisa magalisha eh tunaona sasa tu tunaona sasa tu, tuangalie kinachofuata baada ya hapo ambacho ndo kanisa ingia sasa ndio kinaitwa ghadhabu ya Mungu eh kimsingi itakuwa ni somo la kujitegemea lakini Na taribu sai kiji. wa 8, mstari wa kwanza. Ufunuo. nane, 1 na 6 mpaka 12. Mstari wa nane, mlango wa 8 baada ya wa sita, zikikua mlango wa O oh, nini? Unyakuo. Mlango wa 8 ndio inafuata ile gadhabu anasema hivi, hata alipofungua muhuri wa kukawa kukaa kimya mbinguni kama muda wa nusu saa, emtu wa sita Na wale malaika saba wenye baragumu Sasa zile zile nani? Ile mihuri imeishaisha. Muhuri wa 7 umefunguliwa zinaanza baragumu. Eh? Na wale msari wa, nimeruka maneno fulani. wa Na wale niko mlango wa 8 msari wa sita. Na wale maraika 7 wa wa wenye baragumu 7 wakajifanya tayari ili wazipige. Sasa sikiza mapigo mapia yanazo. Eh? Msari wa 7 Maraika malaika wa baragumu kukawa mvua kukawa mvua jamaawe Na moto, hivivyo ta, tangamana na damu Vikatupa ya nchi, serusi ya nchi ikateketea Na serusi ya miti ikateketea na maji mabichi yote ya kateketea Ili piguri inataka kufanana, inakaribiana na ranjaanjaya haya ni mapigo makari sana, ino gathabu yenyewe Damu ina inamagika dunia, yanu unakaa hapo na kuta unaelea nani ya damu Hujumi metoka wapi, ya mkini watu amewa wa saimu njini Nobibiru na chosema, msani wa saba Mareka wa kwanza, wa wanane ya msirwa 8. Mareka ya pili yakapiga baragumu, maki hizi sasa sio mehuri ni baragumu. Na kitu mfano wa mlima mkubwa ukao moto kikatupa katika bahali, therusi ya bahali Maki huyu anauwa robo robo na, na nusu nusu na, na na therusi. Yaani na, kitu kisicho vitu visivumwa kawaida hivyo. Hayo ni mapigo ya kimungu. Eh? Msirwa 9. Wakafa therusi ya viumbe baharini, wenye uhai, therusi ya Americaebu zikaharibiwa. Eh, unatukafata haya maneno yote. Ukifata ukose hiyo ni mapigo mapigo. ya Mungu yanachukua muda mrefu sana. lakini tumeona hawa watu kanisa harifa tena, nishato alio mnako wa saba Amina. Tusome msari wa tena ufunuo 16. Ufunuo 16 inarudia mambo haya haya lakini inatumia vitasa lakini ni kama ina kwa undani yale mapigo inafafanua zaidi. Mlango sikiza mlango wa 16 msari wa kwanza anasema ni na kufunga. Baango 16. Msalaokafanya anasema, "Nikasikia sauti kutoka hekaluni ikiwaambia wale maraika saba. Unaona wale maraika ni namba ile ile na inawazuia zuia kwa maana inaonekana nao wa jamaa hawana simile, wanaenda kupiga tu bila yani wanafanya kuzuiliwa. Eh? Ene endeni mkadhimimine vitasa saba vya ghadhabu ya Mungu juu ya nchi. Hii ndio zikikoo au ni ghadhabu ya Mungu? Eh? Lakini hii inakuja baada ya watu kanisa kwa shimeni. Lakini leo hii utaambiwa kanisa litapitia dhiki. Kosa ni nini? Ni kutokujua tofauti na ni makusudi, lakini wakati mwingine ni ujinga, na ujinga hauwezi kwa kwamba alikuwa mjinga bara Ni kutokujua tofauti ya ghadhabu ya Mungu ya badai na kabla hapo kabla ya kutolewa ku kanisa kitu kinaitwa likikuu. Na nani na kiongozi? Hii ni Mungu mmoja, hii ni mpinga Kristo hii ya kwanza. Hembe tusome kutoka katika kitabu cha Isaya na tuko tunafunga sasa uzuri. Eh, na tatu. Biblia nasema Hayaonekani tu mishoni Mungu alianza kusema hata kabla ya puja kristo kusutu duniaji andaye Saya mlangu wa ule wa 4 mpaka 6 nasema Saya 6 na hivi Naomba usutoki hapa unasema kwa mba somo gumu Utoki hapa unashukuru somo gumu ndiyo kufa Chakula kibumu Mtu, hivi Unapenda uo unakunywa uji uji ya ule ugali Deni zambala Lakini wakristo leo hii wanakunywa uji kuanzia utotoni mpaka uzeeni utafikiriwa wagonjwa wa ukimwi. Eh? Kwa nini tusile ugali? Eh Isaya mlango wa 63 mstari wa 4 anasema hivi. Baana siku sikiliza ndo gadhabu ile tutasikia maneno yanafanana. Maana siku ya kisasi ilikuama moyoni mwangu na mwaka wao nilio wakomboa wa umewadia nikatazama wala hakuna wakusaidia. kusaidia nikashangaa kwa kuwa hakuna wenye kutegemeza basi mkono wangu mwenye uninetea wakovu. ghadhabu yangu ndiyo ile nitegemeza nikazikanyaga kabila za watu kwa hasira yangu nikawalevya kwa ghadhabu yangu nami nikaimwaga damu yao juu ya nchi kabila za watu maneno ndo alikuwa anasema Isaaya zamani nyaka za zamani sana Eh ungalia maneno haya ndio tunayoona katika kitabu cha Ufunuo. Leo sijakigusa. Eh kwenye wa 16 wote, ni mambo mengi sana lakini katika kitabu cha Watesalonike mlango wa na nime Kwa wa mwisho baada hapo tutafunga. wa mwisho kabisa. kwa kwanza 5 9 anasema hivi. Undo yu mstari, ae yote, tunia sema kwamba wa kristo, eh, wate ule, watapita katika zikikuu, badai watanyakuliwa, alafu mungu ataleta kiatabu yake, tumeona vitabu vyote, sasa sikiliza mstari, wanao utumia kuambia, moja tu, wanau unawambia kwa mba, eti hawata pitia kwenye zikikuu, sikiliza mstari, moja tu, na usichi unachosema, sikiliza ni moja tu, Nitema, ni, ni, ni watasaruku wa kwanza, mbaku wa tani, mstari watisa, Kwanza, tano, tisa. Sikiriza mstani mmoja usio eleweka Wasio ujua Ndiyo wana kufuta Biblia yote e, Otesonika wakuanza Tano e, Tisa nasema hivi Kwa kuwa Mungu hakutuweka Kwa hasira yake Bali tupate okovu Kwa bwana wetu Yesu Kristo Unu mstani wana tumeti Hatukuwekwa kwa ajili hasira ya Mungu. Yani, yale huyu mstari unatosha kufuta yale maneno watu asoma? Eh, hatukuweko kwa hiyo dukoo. Hatutopata kimsingi huu mstari una ni neno la Mungu. Unachokifanya unaongezea uzito kwamba ile hasira ambayo semu nyingine inaita hasira ya Mungu, adhabu ya Mungu, amani ba sio ile kikuu. Ndio ambayo hatujawekewa hilo na hicho tulichosoma. Lakini anawaambia Huu mstari unatutua kwenye zikikuu, unatutua kwenye kila kitu Binafsi mimi isipendi kuta kwa hivikiku Lakini, kama ipo, utahisa, utajiana kwa ajili ya hii Kwa hiyo kama ni ushahidi, wa, tuliwa usoma ni mzito kuliko huu mstari mmoja Na huu mstari uangezea ushahidi kwenye somo tinufurisha Mungu haja kwa ajili ya asira yake, hawa kwa azabu yake Hameelika kwa ajili ya wa, wasio mungu, le, lakini Ziki kuhu ni habani nyingine, siyogadhabu ya mungu, siyogadhabu ya mungu, siyogadhabu ya mungu. Kitu vya ilitofa. Tutaishia hapa wiki jayo tuta jifunza somo jingine kama hili. Ni, linaendea lina kutifundisha, eh, tutangulia kujua, japo tutakuja kusoma kitabu cha ufungo na kitabu nyingine hivi. Tuta jifunza kitu kinafana hiki, ni siku mbuki vizuri ni mekepangaja, wakini, itakuwa ninafafanua zaidi. Eh, Kusikiriko hapa, ni niache nia, nia ni mekapsa, ni meandai, tutudi kina mtu ajue, tu nati wenda kuj nitakuwa ninasema eh itakuwa inahusu eh, na eh, hoja kwamba ziki kuu ni itakuwa hasa maki tumeona kidogo itakuwa kimsingi sio kama hatutapitia kimsingi itakuwa imeelekezwa kwetu kwa wachamu wa tutaona mistani mingine tofauti na lakini pia tutaona sehemu kubwa ya pili kwamba Kwanini eh, kwa nini makanisa yameamua kuhubiri uongo katika eneo hili. Tutaona Biblia inejifafanua pia. E, na tuwe makini dhidi ya uongo kwa sababu uongo uliopangwa ni watatu. Bwana mtu kudanganya bila kupanga. Eh, lakini mtu ameji kudanganya Manaki kuna kitu anakitaka kibaya. Baba Mungu tukushukuru kwa neema zako na fadhili zako. kwa neno hili. Lakini Mungu harikwasoma aise sana kulielewa lakini Kristo, Mungu mtakatifu ndiye anayeturubisha kweli. Mungu atupe nafasi. a sio kujua kweli Mungu tukae hivi sio kweli Mungu katulinde pia mazala ya mambo haya Mungu tumeshaona katika maisha yetu kuna magonjo yanaendelea kuna mambo yanatisha Kristo tunaomba wakaendelee kututunza tuzatu wako wabariki walinde walinde na maambukizi Mungu tukutanishe siku ya mapili tena na siku ya ramithi kwa mtu mwenye kushindwa kupumua kuna mtu mwenye joto lililo pana leo linatisha maisha yake Mungu wewe ndio una tukenda sana Na kushukuru kwa Mungu. tulinde tukokoe, munguoze na Mungu wa mbinguni tubuvie. Katika jina la Mungu Baba, mwana na Roho Mtakatifu, tunaamini yote tunapokea. Amen.